Незагойні дірки в аурі. Нам дірок не треба. Слухаю. Тату, це я. Ти не даси мені завтра свою машину. Мушу їхати, а на станції сказали, що до завтряго з моєю не встигнуть. На якій станції? Техобслуговування. У мене праве крило пом'яти. Я давав машину Костику, мабуть, кудись в'їхав, а мені гад не сказав. Приходжу в гараж. А вух банан. Ти здав машину на Рихтовку? Там роботи на день. Не хотіли брати без довідки з міліції про зіткнення. Я забашляв добре і взяли. Занадти мало не в'їхав на клумбу, гармонув, вдарив обома руками по кермові. Ще раз вони в люмбага, а все розрахували і все передбачили, крім одного. Сина він не попередив. «Станція?» Знову схопив телефон. «Накурчуватому, а що?» «З дому сьогодні не виходь. Ні з ким чужим не спілкуйся. Чекай на мене». Занадто й відімкнувся, не дослухавши запитань. Телефон затуркотів знову. До бісової мами. Телефон не вгавав. Занадто й взяв слухавку. «Толік, тебе Бог посилає». «Де я можу тебе здибати? Негайно! Трапилося! Буду!» Він підхопив люмбага біля прокуратури. Помчали накорчувати. Біля СТО Толік вийшов з машини. «Сиди тут! З телевізора не злазиш? Можуть опізнати!» Толіка не було з півгодини, може й більше, з півроку чи з півстоліття. «Справи гарні! На літеру Хе!» Толіку мостився поруч, прилаштував ремінь безпеки. Не тягни жили, мостися, як п'яна курка. Тихо будь, прокурор почує. Річ у тім, що я не перший зацікавився жигулем темно-синього кольору з діркою на боці і двійкою та трійкою в номері. Слюсар трапився, проноза. Я вже, каже, в газету подзвонив, що той жигуль, який їх зацікавив, у нас – Отож винагорода моя, тобто його. І що? А нічого. Тепер газета знає, чия це машина. Чи дізнається небавом? Це справа техніки. Наші дії по тривозі? Поставимо себе на місце газети і того, хто за нею. Жигуль чудесним робом знайшовся. Слід упевнитися, що це той самий Жигуль. Отже, їм треба діслати туди чоловічка з фотоапаратом і ножем, аби здобути знімок і зразок фарби. Може, це вже зроблене, а може й ні. Схоже, в міліцію поки що не заявляли. Мабуть, спробують провести експертизу самі. А якщо вона вже відрехтована? Дитвак, спецзнімок все одно виявить зміни в структурі металу. Визначить розміри і характер ушкодження. Щоправда, для цього потрібне спецобладнання. А для цього потрібна міліція. А в міліції є у нас хто? Правильно, залишається зрозуміти, хто взяв твій слід і навіщо. Чи це несподіваний інтерес при пізній дорозі? А те, що роги трублять, коневі ясно. «Закинь мене назад до прокуратури і тримаймо зв'язок. Я маю спустити з повідка хортів, нижпорок і гончаків». А втрачена зранку рівновага потроху відновлювалась під терапевтичним впливом універсального лікаря – роботи. Занадте й двічі міняв сорочку і ставав під душ. Тричі потроху випивав за діловими переговорами, обідав з банкіром, 35 разів брав слухавку мобільника, 40 разів знімав і клав слухавку стаціонарного апарату, двічі виступав перед людьми і двічі відбув конфіденційні наради. Один раз давав інтерв'ю радіо і один раз телебаченню. О пів на десяту геть забув про Жигулі, про Толіка і про Тіну. «Слухаю. Тіно, заждіть котра година». «Боже праведний, такий день, що я все забув. Даруйте. Ні, я в офісі. Лечу. Ще раз перепрошую». Занадто ти повагався, стоячи перед баром, замаскованим під книжкову шавку.